Одного дня професор, обідуючи, випив трохи більше вина, ніж звичайно, що йому вельми підняло настрій. Прийшовши додому, він проти своєї звички подався просто в кімнату дружини, і я, сам не знаю, що мене спонукало до цього, шаснув туди слідом за ним. Летиція була в пенюарі, Такому білому, що його можна порівняти із щойно впалим снігом, усе її вбрання виявляло не просто охайність, а справжнє мистецтво туалету, сховане під простотою і тим небезпечніше, як замаскований ворог. Дійсно, Летиція була чарівна, і ледь сп'янілий професор відчув це дужче, ніж будь-коли. Сповнений захвату і кохання, він почав називати свою прекрасну дружину наймилішими прізвиськами, цілувати й пестити її, не помічаючи в поведінці летиції якоїсь неуважності, неспокою, навіть невдоволення. Ця нестямна ніжність розпаленого естетика почала мене нудити й дратувати. Знічев'я я заходився обстежувати кімнату, Адже ти знаєш, що це моя улюблена розвага. І саме тоді, коли професор у найвищому захваті голосно вигукнув «Божиста, велична, небесна жінко, ходімо!», я, пританцьовуючи на задніх лапах, граційно і, як завжди в таких випадках, ледь помахуючи оцубком хвоста, підніс йому жовто-зеленого кольору чоловічу рукавичку, що її знайшов під канапою в пані Летиції. Естетик збараніло втупився в рукавичку, тоді крикнув так, ніби його збудили з солодкого сну. «Що це таке? Чия це рукавичка? Як вона тут опинилася?» Він узяв у мене з пащі рукавичку, оглянув її, Відніс до носа і знову вигукнув як ця рукавичка сюди потрапила? Летиціє, кажи, хто в тебе був. Який ти мовила мила вірна Летиція непевним голосом, даремно силкуючись приховати збентеження. Який ти сьогодні дивний, любий лотаре? Чия це рукавичка? У мене була майориха. Ідучи додому, вона ніяк не могла знайти рукавички і подумала, що загубила її на сходах. Майориха. нестямно крикнув професор. Майориха. Тендітна маленька жінка. Та її ціла рука влізе в один цей на що тут був за дженджик, хай би його дідько вхопив? Ця проклята рукавичка тхне пахучим милом. Нещасна, хто тут був! Яке злочинне, пекельне ошуканство розбило мій спокій, моє щастя! Мерзенна, розпусна жінко! Пані Летиція саме налаштувалася зомліти, коли... Зайшла покоївка, і я радий, що можу спекатись прикрої подружньої сцени, до якої сам спричинився, швидко вибіг геть.